Серафим спробував змінити свою зовнішність. Бо якщо знайомі побачать його з курвою, то це і буде пекло. Хоча, що йому до людей, що йому до світу, що йому до пекла? Такого. Він чи не на подвиг іде? Подвиг заради... Але чому конче заради? Просто подвиг. Заради, блін... Заради життя, мабуть. Для початку Серафим, який, незважаючи на духовну, як йому здавалося, просвітленість, зовнішній вигляд не занихаював, і ж маття грошей не шкодував, змінив своє брання на молодіжно-модний прихід. Він знайшов старі драні, колись блакитні джинси, в яких працював у саду, взув до них чорні, наваксовані гостроносі півчеревики, на скошеному обцасі, мода середини 70-х років, що знову тепер подала голос, натягнув якусь дику, що невідомо як опинилася в його шафі, червону, розписну з сріблястими конструкторами в ядучо-зелених джунглях футболку, накинув поверх камуфляжну куртку солдатам бундесверу і взявся до зачіски. Тут усе просто. Намочив волосся, розхуйовдив, поставив сторч і зафіксував лаком. Проте якби його шпигуна в чужому стані впіймала ворожа контрозвідка, могли б виникнути проблеми з аксесуарами, ні пірсингу, ні сережок, навіть вуха не проколоті. Тому Серафим начепив на себе все, що назбиралося в хаті з попереднього життя. Хіпівські фінічки, шкіряні напульсники, лікувальні мідні браслети на зап'ястки, срібні персні, відкупленого в лаврі спаси і сухрани, до осесівської мертві голови на пальці, кілька язичницьких амулетів, прославлений хрест, кришнаїцьке намисту, будийську медаль зі свастикою на шию, нарешті чорні окуляри фантомас. І чувак готовий. Теплого квітневого вечора, коли все живе, трава з-під землі, цвіт із броньок, сперматозоїди з тілесної темниці рвалися назовні, Серафим Кадилко вирушив. Дорогою він навіть не міг обрати точну назву для цього акту. Похід у гріх? Великий постом облите рушення? Виправа на жіноче тіло? Останній хідок на цноту – хігня це все. Треба просто нормально трахнутися з дівчиною, яка буде романтично-мовчазною і покірною, заплатити згідно з прейскурантом і повернутися до своїх щоденних духовних практик. Приїхавши до міста, Серафим потинявся трохи туди-сюди, наблизився до готелю Київ і почав обережно прогулюватися хідником туди, назад, туди, назад. Курвів не спостерігалося. Зате до нього причепилися педерасти. Один із них, одягнутий, залегко як на квітень, у чорній майці-сіточці на голе тіло, попросив пригостити парня інформацію, скоко време. Ну, скотина, небелюк, — подумав Серафим, — попадайся мені. «Пів до дев'ятої буркнув Серафій. Аа! протягнув уситиці. Хуйна! визвірився на нього Серафим, хоча, як відомо, майже не матюкався. А хто проти? Масно, і водночас сором'язливо усміхнувся сітчастий. Серафим розлютився сам на себе за те, що незаслужено образив цього милого хлопця, який, зрештою, не винен, що піде, і позмовницьки шепнув. Я милий натурал, мені дівчина потрібна. Шкода, сумно кліпнув наклеєними віями хлопець, тоді вам туди. Він кивнув на протилежний бік перехрестя трьох доріг. Серафін перейшов дорогу і побачив за рогом трьох дівчат, що спілкувалися між собою жестами. Двоє з них були в уніформі жриць кохання, шкіряні мені спіднички, топіки, короткі курточки зі штучним хутром. І він зрозумів, що на правильному шляху, хоча його трохи збентежила третя з дівчат у простих джинсах і несексуальному, мішкуватому темно-синьому светрі, лише волосся шовковисто, золотаве, хвалясте, уміру довге, навівало якісь тривожно збудливі перечуття. Доброго вечора. Чемно, що контрастувало з його пацанським дрес-кодом, Привітався Серафим. «Привіт!» – прочитав він по губах однієї з дівчат на вигляд старшої за своїх подруг. Що робити чи казати він не знав, тому, опустивши руки, як селюк, впервоє в городі витріщився на дівчат. Старша витягнула сумочки блокнот, кульку в ручку, щось написала, протягнула Серафиму. «Секс!» Він ствердно кивнув. Садной? одной?» «Так. Мін'єт двадцять, потрахаться 50, на всю ночь сто». Він підкреслив останнє. «Где у тебе чи у нас?» «У вас». «Тогда і що двадцять за кімнату». «Добре». «Кого?» Серафин із замираючим серцем, і чого питається, кивнув на скромну в светрі. Дівчата переглянулися, перемовилися своєю мовою, і старша написала, «Її нельзя. вона не трахається, тільки міньєт». «Добре, я згідне, але чому в неї що місячні?» Нет, она беременна». Серафимові відхотілося всякого сексу, різних там міньєтів спотрахаться, натомість його огорнув жаль опавила ніжність, до горла підкотився клубок, в очах закрутилися сльози. Чорт би забрав це життя, чорт би забрав це суспільство, що змушує глухонімих, вагітних дівчат виходити на панель. Чорт би забрав мене цапа похитливого. Подумавши якусь мить, Серафим згідливо кивнув головою. Дівчина у симметрі неймовірно граційним жестом відкинула своє тривожне волосся і махнула рукою, мовляв, пішли. «Може таксі?» – сказав Серафим і жестами зобразив авто з двома колесами, що крутиться. «Ні, тут близько, о господи!» і руками дала зрозуміти дівчина. Вони пройшли трохи дороги, і Серафим згадав з прочитаного що коли ідеш з повією, треба брати пляшку якогось з алкоголю. Біля магазину він показав на вітрину,